Ciklus predavanja na temu brak, predavač Tajja, profesor i brat Ebutende. Ciklus predavanja na temu brak, predavač Tajja, profesor i brat Ebutende. Allahovi robovi koji nestrahuju progovoriti riječ istini pred neprve sada. Ciklus تبهر البدر بليل محتلق راجيا منك إلهي رحمة تغسل الذنب وقد أمسيت لك أيها الموت Musliman i muslimanka se uzmu kod matičara, taj brak nije brak, već je dakle zinalug, nije brak. Jer je muslimanu i muslimanki brak ispravan samo ako ga ako ga uzmu po šerijetskim propisima. Dakle, brakovi koji su se desili prije Islama, Allaho, Hossanik, sallahu alayhi wa sallamme, ih je prihvatio kao takve. Dakle, nije ih, nisu supružnici obnavljali, obnavljali svoje brako. Dakle, takav brak je validan. Čak i ako bi čovjek oženio kršćanku, ona bi mu bilo žena. Ako bi ona nakon toga primila Islam, opet, dakle, ne bi morao dakle, da, da, da obnavlja taj brak. أيها المؤمن لا تحفل بمن يرفع الصوت ومن يلقي الشباب أنت كالبركان لا kada ih otkrije kod žene ili kada žena otkrije kod čovjeka određene mahane dobijaju pravo izbora ili da ostanu u braku jel, sa tim supružnikom ili da se rastave od njega nam kao na primjer kada žena nađe svog čovjeka da je senivan jel tako ili impotentan ona ima pravo uh, izbora U svakom slučaju... <clears throat> uh, ako ona bude prizivala jel, da je on... Uh, kako se kaže to? Senilal, jel? Jesi. Nesposoban... Ne, ne, nije, nije, to je nešto drugo. Nije. Sterilan je nešto drugo. A, a, a, a. Dobro, može i ovo... Dakle, impotentan, halas. Da. Uh, kada ona priziva to... <clears throat> Hakim, dakle, vladar će mu dati priliku godinu dana, dakle, godinu dana će ona ostati sa njim u braku, iako za tih godinu dana se ništa ne promijeni, dakle, ako on i dalje ne bude sposoban, jel, za to onda će se ona rastaviti od njega. Također, ako čovjek, kada nakon, dakle, nakon sklapanja bračnog ugovora, ako dakle žena kod sebe ima neku prepreku ili neku mahanu zbog koje nije moguće sa njom jel, imati odnos. A, a mahana koja, koju takođe nije moguće otkloniti. Mh? Opet čovjek dakle, ima pravo izbora ili će sada, ostati sada. sa njom ili će, ili će se rastaviti, rastaviti od nje. Taj. Također ako nađu bilo koji drugi od Uh, ajbova, dakle od mahana kao što su kožne bolesti ili dakle kao što kaže Ibn Al-Kaim Rahimahullahu Teala ovde se broji svaka mahana koja jedno od supružnika dakle, dakle odbija ga osjeća dakle odvratnost hm? zbog tog zbog tog zbog tog nedostatka, jel? koji postoji kod ovog drugog supružnika. Svatate. Dakle, čovjek vidi neku stvar koju smatra odvratnom ili ružnom, a nije moguće odkloniti I ne samo to, i nije također spomenuta prethodno kod sklapanja braka. Svatate. Jer kada e, čovjek kaže ženi, ja bolem od bolesti Elberes, dakle, bolest kože, a, pigmenata, dakle, one bijele fleke, ako znate. A? Dakle, ako on to pretrono pojasni i objasni, onda nema sumnje da on kasnije nema pravo nema pravo izbora. Svatate? Tajno. Dakle, ako nakon sklapanja braka čovjek nađe kod svoje žene ili žena kod svojeg muža neki nedostatak, ako i prethodno nije spomenut ili pojašnjen, ali pod uslovom da taj nedostatak Dakle, da se njegov jel, bračni partner zgrožava od tog nedostatka, onda nema sumnje da e, da muž ili odnosno žena imaju pravo je izbora ili da ostane u braku ili da prekinu braku. Svatate ovo, inšalahu, ta'ala. Dakle, kad govorimo o ovim nedostacima, također ovaj nedostatak kao i lepota razlikuju se od čovjeka do, do čovjeka. Dakle, nekome nije nedostatak, dakle, određena svojstva kod žene, dakle, on to ne vidi ružnim, ti vidi to odvratnim, je li tako? I također žena, dakle, kod, odre, kod čoveka postoje neke stvari koje su možda za nekog drugog ružne i odvratne, međutim, ovdje se radi o nedostacima koje su, dakle, općenito a, kod svih, kod svih ljudi, dakle, ružna stvar ili odvratna stvar. Svatate šta ću da kažem, Mišela Dala, taj. Naravno, naravno, ne samo to. Naravno, ne, ne, ne, ne, obaveza je a ste njoj da pojasni sve što ima kod sebe od odostataka i obaveza je njemu da kaže sve što ima kod sebe. Svatate. Allah mu stan. A, što se tiče pristajanja, dakle zavisi o kakvoj se o kakvoj se mahani radi. Ako na primjer čovjek kaže ženi ja ne mogu da imam romkela, da odnos. Dakle ne mogu da imam odnos, onda žena ima pravo izbora ili da prihvati ili da ostavi. I tu njem nema njen veli pravo da se miješa. Zašto? Zato što je pravo odnosa isključivo njeno pravo. Svatate. Međutim, ako se radi oko neko, o, o nekom drugom nedostatku, kao što je malo prije što spomenu smo beres, ili neka nastjerna bolest, kao, ili neka prelazna bolest kao što je hepatitis i tako dalje i tako dalje, onda ima njen u Eliji pravo da se miješa. Svatate. Jer su te bolesti nazvjedne i ona samim tim ne dovodi u samo samu sebe, već dovodi i druge članove porodice, eventualno djecu i tako dalje i tako dalje. Svatate. Dakle u ovom slučaju ima pravo da se miješa njen veli i da je brani, je l? Takav brak. Barekallahu fikum. Tajp. Tajp. Euh, sedješ tačka jeste Da kada čovjek, odnosno kako čovjek dobija pravo, kako čovjek dobija pravo izbora. Pravo izbora čovjek ne može dobiti osim ko, kod koga, kod hakima, kod vladara. Dakle, kada žena vidi kod njenog čovjeka neki od nedostataka, koji je dakle od vrata, ne može da ga podnese. I takođe muškarac kod svoje žene. Kako dobija pravo izbora, kod koga, kod vladara. Dakle mora da ode kroludar da se žali hakimu i da on dakle utvrdi jeli to istinito ili to, to istina ili nije kao kada ona žena došla Allahov poslaniku sallallahu alejhi i žalila se na njenog muža pa je rekla dakle znate šta je rekla nema nikakve fajde od njega pa je on doš i rekao dakle, Allah Allahov poslanik čuna laže to nije istina a sa sobom je doveo čet ljudi svoje djece Allahov poslanik shvatio da je ona samo htjela da se rastavi od njega kako bi se opet vratila onome prije, shvatate dakle hakim je dakle, e, obaveza je jel, na njemu da pogleda situaciju da riješi dakle, tu, tu kadiju, shvatate zašto? zato što kadi, hakim e, treba mu ići had i da se potrudi malo oko temes ele da li je sve istina što jedno drugo, drugo me pripisuju i prizivaju pa da onda ako žena ima neki nedostatak da je neka od muslimanki dakle koja je zadužena za to da šta da proverili jeli to tačno i tako dalje i tako dalje tako je isto kod muškarca svatate osim da priznam osim na primer pa kaže istina je to dakle ne morate ništa da me gledate je l svatate inshallah taala Uglavnom, nakon toga Hakim će rastaviti uh, među supružnicima, jel, ako oni to zahtjevao, ili jedno od njih dvoje to zahtjeva, ili, ili će ih ostaviti u braku ako se slože, jel, da žive sa ti. Jel tako? Ako se rastavi čovjek od žene, ako se rastave prije odnosa, onda ona ne dobija ništa od mehera. Ona onda ne dobija ništa od mehera. Svatate? Međutim, ako se desi nakon odnosa sa njom, onda njoj pripada mehr. Onda njoj pripada cijeli mehr, jer je on prije samog odnosa vidio taj nedostatak i mogu je da izabere mogu je da izabere da li da prekine pa da mu se vrati njegov mehr ili da, jel... ili da jel ima odnos sa njom, ali onda u tom slučaju meher ostaje njoj. Taj. Taj. Dakle, ovo je ta mesela, otprilike, postoje još nekolika točaka koje ćemo sad niče nahto razpomenuti, onda ćemo preći na drugu meselu. Taj. Taj. Uh, sa druge strane, nije, čo, nije dozvoljeno u Eliju da uda svoju štićenicu za čoveka uh, kod kojega se jasno vide ili koji je poznat po određenim nedostacima. Posebno ako se radi o djevojci koja je mlada, bez imalo sumnje. Međutim, žena koja je odrasla i zna dakle šta su kvaliteti kod muškarca, šta su nedostaci, ima pravo jel, izbora, je tako? da li će da se uda za njega ili neće osim u onom slučaju što smo malo prije spomenuli svatate ako se radi o nekoj uh, opasnoj prelaznoj bolesti koja neće školiti samo njoj već će školiti kome i njenoj porodici, njenoj djeci i tako tako itd. dakle obaveza u Eliju je da gleda maslahu dakle korist koga u Eliju Čije? dakle njegova obaveza molim jeste u Eliju, njegova obaveza je šta da gleda korist njegove čerke i da je ne udaje za, za čovjeka koji ima nedostatke koje nije, mogu, ne, nije moguće odkloniti. Svatate. Dakle, u nedostatke se ne, ne, ne ubraja kada je čovjek mršav ili kada je čovjek debeo. Svatate. i tako da li, Ili kada je nizak ili kada je visok. Ovo su šta? Ovo su svojstva bakle, koja, koja nisu nedostatci. Nedostatci su stvari koje čovjeka dakle koji se dakle, čovjek se zgrožava od toga. Ko na primjer, uh dakle da ne ulazimo u detalje. Mi stim draže mi da da ne ulazimo u detalje iz dva razloga. Svatali. Ali posle inshallah možemo ovaj progovoriti oko. Ovaj. Taj takođe je obaveza u Eliju da, se, dakle, da zabrani svojoj štićenici brak kada se radi o muškarcu koji je lud. Dakle, ko je lud? Lud je jedan od nedostataka, i te kako? Dakle, čovjek, možda nije stalno lud, ali ponekad, dakle, poznate o tome da ponekad dobije neku saktu u mozgu, dakle, neki zastoj, jel? <laughs> Svatate, blokiramo porekad mozak i počinje da radi stvari koje ne radi normalan čovjek. Dakle, poznate je po tome ne, dakle njenom ovaj veliju je i te kako obavez za da je brani, da se uda za takog čovjeka. Svatate. Jer u tom trenutku kada on izgubi razum, može da škodi njoj ili djeci i tako i tako Dakle, ovo ste shvatili Mesela, mislim da je jednostavno alhamdulillahirabbil alamin. Taj. Sreća Mesela koji ćemo pokušati inshallah terada. Dakle, kako je brakovi nevernika. Brak nevernika. Kakav je brak nevjernika? Dakle, kakav je njegov propis u islamu? Na prvo mesto. U ovo ulaze svi keafiri opčelitori. I ehnul kitab, dakle, židovi hrišćani, ime džusije i obožavao cijel kipova, mušnici. Taj. Islam priznaje njihove brakove, koje oni sklope po, njihovim, po, njihovom, po njihovoj vjeri. Priznaju. Dakle, njihov brak, kada žive, kada žive židovi hrišćani u islamskoj državi, njihov brak, ako je sklopljen shodno Dakle, kršćani kada se uzmu shodno kršćanskoj vjeri, takav brak muslimani priznaju, ali pod određenim uslovima. Prvi uslov jeste da oni sklope brak, dakle, lično. Jedna stvar. Druga stvar, da ne, do, ne donose svoj, dakle, taj slučaj pred muslimani, dakle, pred islamskim vladarem. Ako dođu pa kažu kod islamskog vladara želimo da se uzmemo, onda to teče kako? Po šerijetu samo. Dakle, šta znači po šerijetu? Mora žena da ima, dakle, da postoji supružnik, i, dakle, muž i žena a, i ponuda i prihvatanje i da ima olij i mehr i dva svjedoka. Dakle, u potpunosti šerijetski vrak. Međutim, ako se oni uzmu, ako se oni uzmu, ucrpi se, jel? Dakle, onako shodno njihovo vjeri. Dakle, židovi Jevreji, dakle, čovjek oženi ženu shodno te vratu, jel? Svatate me. I smatraju to dozvoljenim u njihoj vjeri. Onda mi takav vrak, dakle, priznajemo njima. Svatate. Iako kažemo da je takav vrak u osnovi neispravan, međutim, kada su oni u pitanju, oni ostaju, dakle, u tom vraku. Jedna stvar. Druga stvar, ako oni priznaju da vrak na, na takav način da je po njihovoj vjeri zabranjen, onda ga i mi zabranjujemo u islamskoj državi. Svatate. na Naprimjer, židovi hrišćani žele da se ožene, da se uzmu na neki način kakav nije poznat u njihovoj vjeri. Onda i mi zabranjujemo takav brak. Međutim, ako se oni uzmu na bilo koji način, a islamski vladar, muslimani to ne znaju, mi to ne znamo, onda mi opet potvrđujemo njihov brak i ne ulazimo dakle, u detalje kako je došlo do tog braka. Svatate. Dakle, razumi, ovo je, alhamdulillah i rabbi lalemin, <tripti> <Musi>. <tripti> A, Također, pitanje, kada neko od suplužnika, koji su, dakle, keafiri, primi islam, ili oboje prime istovremeno islam, dakle, i muž i žena, koji su bili prije toga židovi i hrišćani, ili su bili mušnici, ili vatropokolnici, tako dali, tako dali. Kada oboje prime islam, njihov brak je šta? Validan. Njihov brak je ispravan i ne moraju taj brak da obnavljaju. Svatate. Taj. Zatim kaže ših, zabranjuje se nevernicima da žene sve, dakle, zabranjuje im se da žene one žene koji je zabranjeno muslimanima da žene. Kada židov i hrišćanin žele, dakle, kada ehlul kitab žene da, da, da ožene neku ženu, onda gledamo da li se radi o nekoj ženi koja je u islamu zabranjena da ženi. Naprimjer, želi da, želi, želi da oženi svoju majku, ili svoju sestru, ili svoju čerku, ili čerku brata, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, ove žene, ove žene im se, dakle, ne dozvoljavaju jer one nisu dozvoljene ni u njihovoj mjeri osim kod međusija jer su međusije ženili neke uh, neke od svojih meharima dakle neke od žena koje su im zabranjene u osnovi međutim, oni koji su primili islam Allahov poslanju sallame je priznao njihov brak međutim, kada bi znao sallam, da oni to rade ili žele da urade onda bi on to sallam, zabranio Međutim, kada bi neko sklopio takav brak da oženi, neku svoju, uh, da oženi ženu koja mu je zabranjena, dakle čerku od svojeg brata, naprimjer, ili svoju tetku, a, a onda bi oboje primili Islam, Allaho posljednice neme, nije ulazi u detalje kako je došlo do, do tog braka. Svatate. Barak Allahu fikom. Zatim spominje šejh uh, kao dokaz da je brak nevernika ispravan, dakle kod njih, svatate, i da ga mi kao muslimani prihvatamo kao brak, ali da je pod uslovom da je sklopljen po njihovom zakonu. Dakle, kada kažemo zakonu, onda ovdje mislimo na nebeski zakon. Oni su ga iskrivili svakako. Da ga nisu iskrivili, Allah te ne, bi, ne bi slao, slao ovog poslanika, ali tako barek Allah viku. Ja? Međutim, ono što je ostalo od njihovih zakona, mi to priznajemo dakle da se oni priđežavaju, da se priđežavaju toga. Pa kaže, jer je žena pripisana mužu, dakle genetivna veza, veza pa spominje وَمْرَأَتُهُ حَمَّالَتَ الْخَتَبُ Dakle, i njegova žena, ona koja je nosila, jel? Uh, šta je nosila? Hathabu, dakle drva za podpalivanje, tako? Pa je ženu pripisao kome? Ebu lehebu, tebe tjeda ebi lehebim u tebe. Pa je, dakle, njegovu ženu pripisao njemu, dakle ona pripada onjemu ili koś to kaže Allah te barek va ta imra'atu fir'aun janat fir'awna dakle pa on ju przypisał njem taj bareklahu fikum zatem kaže fa'adafa al-mara'ata ila al-kafir wal-idafa Kafiru, a ovo pripisivanje podrazumeva ispravan brak podrazumeva ispravan brak taj, barek Allah ufikut taj dakle smo uh, spomenuli dakle ako keafiri dođu uh, ako dođu kod nas da sklapaju brak onda ćemo, onda ćemo i mi sklopiti brak po šarijetu kao što kaže Allah te barek etela i sudi među njima po onome što je Allah objavio i sudi među po onome što je Allah objavio pitanje, ako bi nam sad neko od ovih kafira, mušnika nazovi kako ćeš ako bi došli kod nas i tražili od nas da mi isklopimo brak među njima da bi nam bilo dozvoreno to da uradimo ne bi bilo ne, a šta je sa ovim našim mušnicima također bi bilo također bi bilo dozvoljeno jer niko nam ne garantuje da će oni primiti islam Svatate. ako već hoće da žive onda ćemo mi to da uradimo sa velijom i sa svjedocima i sa mehrom dakle, mi ćemo da im sudimo po šarijetu shvatate dakle, ako traže naš sud onda naš sud može da bude samo šta šerijet i nećemo da ih prepustimo samima zemlji pa da kažemo vi ste mušici pradite što ćete jer će to šta jer će se proširi pesemni jer će da se proširi pesad na zemlji. dakle ti si im direktno dozvolio da čine zinalog sad tate ako kažeš nemojte činiti zinalog a mi nećemo da vas venčamo onda ti nisi dao nikako rešenje jer moraš da riješiš dakle da im daš alternativu a to je šta da im, da sklopiš brak da budu dakle zajedno da svi znaju da su oni zajedno. A ako bi oni primili kasni islam Njihov brah bi bio ispravan Međutim ako se uzmu U Kako se zove ona ustanova Kod matičara, Ako se oni uzmu Dakle matičar nije Dakle zavisi kako u kojoj zemlji U nekim zemljama Iako su kršćanske zemlje nije Dakle ne uzimaju se po kršćanskom zakonu Već se uzimaju po demokratiji I šta ti ja znam po nekim glupostima Ako bi se oni venčali na taj način, opet bi njihov brak bio ispravan zato što su kjafiri. Svatate da su muslimani, njihov brak bi se u da smatrao dakle, neispravnim, batinom. I ne bi se zvao ni kjah, već bi se zvao zinaluk. Svatate. Bara kalahu... kalahu fiku. Dakle, to je, to je kada su u pitanju muslimani. Kada su u pitanju muslimani, njihov brak bi se smatrao zinalukom. Međutim, kada su u pitanju kjafiri, njihov brak se ne smatrao zinalukom već se smatra brak. Ako oboje prime islam istovremeno, onda se njihov brak ne obnavlja, nego se priznaje njihov brak. Bez obzira kako su ga, na koji su ga načinu žahirijetu. Svatate. Ako bi samo jedno od supružnika primilo islam, naprimjer da žena primi islam, onda se ona razdvaja automatski od svojeg muža. Dakle, ono više nije muž. Jer muslimanka ne smješta da bude žena keafiru kao što je jedan od mušnika prosio jednu sahabiku pa ona rekla čovjek poput tebe se ne odbija dakle čovjek tvojih kvaliteta se ne odbija međutim ja sam mu'minka a ti si keafir shvatate ili kada je Allahov poslanik sa sveme oženio čerku Ebu Sufjana koji je bio mušnik pa kada je Ebu Sufjan to čuo što je rekao Dakle, Zalahova poslanika apsolutno nije mogao ništa negativno da kaže, nego rekao u istinu on pravi, dakle, prava muškarčina. Fahl, šta je fahl? Fahl je, molim, jeste, ali ovom, dakle, u jezičkom značenju jeste. U jezičkom značenju je muška deva, jel tako? Ha? Fahl. Dakle, muška deva dakle to je dakle, jezičko značenje ili onaj koji oplođuje dakle uh, neko od, od, od, od stoke kako se to kaže, je tako, barek Allah fikuju, a u ovom smislu kada se kaže fahli za muškarca onda se misli na muškarca dakle koji je, koji je sposoban dakle koji je na visokom rangu kada su u pitanju te stvari, shvatate me barek Allah pa Ebu Sufjan rekao uistine on najbolji fahli subhanama sallallahu alayhi wa sallam taype ako muškarač primi islam a žena ostane na kufru onda gledamo kako tjeni kufr dali ona židovkinja ili je hrišćanka ili je mušrikinja ako je židovka i ili hrišćanka njihov brak je ispravan dakle njegov brak je ostao ispravan zato što jer je Allah tebereke u osnovi dozvolio brak sa ehlul kitabijama, je tako? Međutim, ako ona mušnikinja, onda će ona, dakle, ponudit se da primi islam, ako ne bude htjela, onda mu je obaveza da je pusti, je tako? Na, ako je murtet isti je slučaj. Dakle, Allah te barek atala, od onih koji nisu muslimani, od nevernika, dozvoljava vrak samo sa židovima i sa hrišćanima. nije im brak ispravan, taj brak je neispravan. Ako musliman i muslimanka se uzmu kod matičara, taj brak nije brak, već je, dakle, zinalog, nije brak, jer je musliman i muslimanki. Brak ispravan samo ako ga, ako ga uzmu po šerijetskim propisima. Svatate. Šerijetskih propisima i nema sumnje da je venčavanje šerijetskim propisima vid ibadeta. Dakle, ibadet. Svatate. Ako bi čovjek taj ibadet upražnjavao na neki drugi način ili bi moglo da bude šta veliki grijeh a to je da izostavi neki neki od faktora za brak dakle da, da učini nek, neku novotariju kao da kaže ne treba nam dva svedoka treba nam četiri svedoka ili pet to je bidat je tako? molim? dvije žene NPR ili šta ti ja znam Svatate. Ili da žena da se uda bez dozvole svoga velija. Dakle, to je grijeh. Ali to nije zinalog. Svatate. Kaka vraka? Aha. Ako mu je... Pa, dakle, to je ovo prvo što se spominjao. Dakle, rekao sam da je neizpravan. Pa sam spomenuo dvije mogućnosti. Ili je grijeh, dakle, i bidat, ili je kufr ovo što ti sam spomenuo dakle, sa druge strane onda je šta? Kufr dakle, koj, dakle da u osnovi ne slijedi šerijet, već u osnovi slijedi drugi zakon. Dakle rešava svoje životna, svoje životna pitanja rešava nekim drugim zakonom a ne Allahovim tebarknana zakonom onda je to kufr. Međutim ako čovjek u osnovi rešava svoja životna pitanja šerijetom, ali određene tačke izostavi, onda ili može biti kufr ili može biti grijev cvatate. Žena ako se venča bez velija fani kya huwa batil ka kisto kahe allahu kus samane zatim kaže sallallahu selam a Međutim mjoy pripada walaha mehr bima stahalat min farjaha mejuti mjoy pripada mehr zbog onog što je dozvolila da kle tom svom mužu od svojih stidnog mesta svatate međutim ako se dakle ako se žena kao što je, kao što je smatraju što hanefije ispravnim dakle ako se žena oni smatraju takođe da je wajib da U Eliji, oženi ženu. Međutim, ne smatraju to šartom. Svatate. Dakle, kažu da to nije uslov. Ako bi se udala žena bez Elija, brak bio je bio šta? Ispravan. Svatate. Mi kažemo, ako se uda bez Elija, onda je učinila teža grijeh. I njeni kah je batin. Međutim, ako bude imala sa odnos, onda postoji razilaženje među učenjacima da li će se rastaviti ili neće. Kod Hanefija, dakle, njih smo isključili odmah ostaju nam tri mezeva. Pa jedni kažu, rastaviće se, a drugi kažu, neće se rastaviti od njega, jer hakim nema pravo da ih rastavi nakon što je on, šta? Imao sa njom odnos. Jer je on joj dao mehr za taj odnos. I nije se, dakle, nije zinalog zašto? Zato što se nije, učinio, zato što se nije desio, desilo u, dakle, u osnovi su su, dakle, e, kako se kaže, djelovali u osnovi, sa jedne strane, a sa druge strane nije se desilo krijući, jer zinaluk je ono što se radi krijući, dakle, iza zastora. Svatate. Barakallahu fikom. Dakle, mislim da uvon šalau tada. Jasno. Neko će reći, u našem vremenu se ne radi to više iza zastora, dakle. Na. Ovo je, svala da je znači znači da je da Ne moraju. Znači, taj brak, u tom taj brak je u tom slučaju validen. Ako oboje istovremeno prihvate Allahovu te barahitara vjeru, njihov brak ostaje uh, ispravan. Taj. Moli? Dakle, šerijetski brak je osnovan, be, osnova. Kod muslimana, dakle, treba vidjeti te ljude, zašto su otišli kod matičara? Zašto su otišli kod matičara? kod matičara. Dakle odla za kod matičara radi ovo pitanja. Uosto uh, osnovni znači kufr, nasljedstvo, nasljedno nije dozvoljeno po, po njihovom zakonu jer je također kufr. Treba, i te su stvari, te su stvari tako bitne. Te su stvari tako bitne. Ljudi se venčavaju kod hođe radi običaja, a ne radi ljubavi, odnosno radi radi svatanja. Allahu te barek te la vjere. Oni de dođe hođa, prouči se nešto pojede se baklava, eventualno i tako. Dakle, običaji, sve običaji. A kada ga pitaš, a kada ga pitaš šta je to Kur'an, kaže to je nekakiv, tamo dijeli se u islamskoj zajedici, besplatno. Ne zna da je to Allahov, te bareh na govor, koji će, dakle, čija će važno, uh, uh, <coughs> čiji će, jel, uh, kako se kaže, validnost ostati sve do sudnjeg dana, ila bilja, taj, namo, Odmah uzmeš i analogijom, dakle, razmišljaš. Da li bi ja to imao u islamskoj državi? Ili ne bi? Da li je to moje, je to moje pravo šedjetski? Dakle, osnova da se kormatičara ne ide, ni u kom slučaju. Halas. Dakle, osnova da se ne ide i ne treba da se ide i ne smije niko da ide. Međutim, ako neko ode, onda ćemo da pogledamo šta i kako. Svatati. Nao. Dakle, ako bi čovjek, kao što je što te prekida, kao što je običaj nekim, dakle, ne običaj, već je u nekim državama takav zakon. Kada se ti venčaš kod hodže, jel, pa doneseš papir od hodže i samo ga tamo pokažeš, oni tvoj brak priznaju i ne moraš dobna vaš brak. Oni ti samo dadu potvrdu da je taj papir ispravan i da, je, da se broj kao, jel, venčani list, je tako? onda bi u tom slučaju bilo dozvoljeno slatate. Međutim ako bi ti opet otišao kod njega, pa mi morao po nekim crkvenim kufrijatima da se venčaš, to bi su da je zabranjeno, braćo. U to nema ni malo sumnje. Posebno ako to radiš gdje ako to radiš u sudnici, kao što je to slučaj također u nekim europskim zemljama, Dakle, direktno te tajgut venčava po njegovom zakonu, kada tajgut prije nego što tajgut uđe dođe neka sekretarica ili šta ti ja znam i pojasnem vam dakle kada on uđe vi morate svi da ustanete i šta ti ja znam ona će da vam postavi određena pitanja vi ćete da, da, da odgovorite na to onda ćete vi da se potpišete ovdje svi i onda će šta ti ja znam da će da zamijenite prstenje i tako dalite sami prsten je kufr. sam prsten kao prsten je kufr međutim već, većina ljudi to ne zna prsten je sveta stvar u hršćanstvu zbog toga su taj običaj naši mušnici uzeli od kršćana. Pa je ovako prst, pa ona je dođu u ime Otca i Sina i Svetoga Duha i zapečati taj brak. Svatate, zbog toga žena kršćanka kada će da prevari svoga muža, ona skine taj prsten i sakrije ga, jer stidje da taj prsten ne, ne, ne, ne doživljava tu sramotu. Svatate, zbog toga žena je sveta stvar da kršćana. A naši ljudi, ako ne nosiš prste, nije imaš braga kosti, nisi venčan čovečan. Ako je Kako? Četiri žene, četiri prste. Bari kalavik. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> da se sudi, ono prije u džami nego u općini, u Bosni republikatižama. I osuđujući. Ako prvu, šarijanski i bjerski, prije ovog taj koji to osuđuje, misliš, kakav njegov hak? Osuđujuće, resim, svoj muslimo, ima, ima, država BiH, ima u svojom, ono, hagutskom, sašatavanju, ta ima taj, ono, <tis> <gulik> <gulik> da. A međutim, oni koga hoće, ja kad sam došao, kaži, malo vi ste sredenčali, znam ja to, onaj, daje, daj, samo potpiši. Formalno, formalite, ojti. Međutim, jednom drugom vratu, Nema veze nega plati kaznu. Uglavnom, njegov vrah je ispravan samo u da se venča po Allahom dželeva ala zakona. Na. U svakom drugom slučaju ne bilo ispraveno. Venča, što se kaže sa druzi, drugi nama li se izigravamo? Izigravamo se. Jeste, izigravamo se sama. Zbog toga nećemo ne dolazimo kod vas. Zvatate. Da, Haule me da kujete ila vila. Naravno, razumijem te. Dakle, ako možeš taj venčani list nekako da središ, ako možeš da ga središ bez venčavanja pred njima, slatate, onda ga središ evam tela. Međutim, ako moraš da, da praviš dakle, te neke ceremonije, dakle, to su, te ih zovemo ceremonije, jer su gluposti, ali to su u stvarnosti propisi njihove vjere. Ako bi to radili, neđeo, taj brak je batil braću. I ne samo to, nije nam dozvoneno to da radimo, La hawle ve la illa billah Naam ono ono što je nara sve ono što se desilo prije islama dakle brakovi koji su se desili prije islama Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme ih je prihvatio kao takve dakle nije ih nisu supružnici obnavljali obnavljali svoje brakove Svatate, ta te dakle takav brak je brate čak i ako bi čovjek oženio kršćanku ona bi mu bila žena ako bi ona nako toga primila islam opet dakle ne bi morao dakle da, da, da obnavlja taj brak jer ona mu je žena po validnom braku. A šta je osnova? Osnova je da je dozvoljeno da ženi čovjek šta, židovkinju ili kršćanku. Dakle, to to nema sumnje. A spominjali smo neke, dakle, posebnosti i opasnosti da čovjek ženi kršćanku ili židovkinju. Židovkinju u naše vremeno čisto sumnja da čovjek može oženiti. Zašto? Zato što imaju dosta ljudstva. Oni to ne rade osim, osim kada im treba ljudi. Svatate. Židovi puste svoje žene međunarod da čine iz inaluk samo onda kada im treba muškaraca kad im treba naroda vojnika i tako dalje i tako dalje. Svatate, takvi su jevreji i židov ne može da postane osim onaj koga je jevrejka rodila. Dakle sada neko dođe kaže želim da prihvatim vašu vjeru. Ne može. Možeš samo da budeš ta da budeš rođen židov. Ali ako ne možeš dakle onda možeš samo da budeš sluga židovski. Kao što su masoni Na Naprimjer, dakle može da budeš njihov stuga, dobit ćeš položaje, postaćeš predsjednik Republike Bosne i Hercegovine, eventualno Republike Srbije i tako dalje. Sorno njihovim, a, kako se kaže, njihovim koristima. Dakle, onda kada im više ne koristiš, nesu to u akciji. ila. Dakle, <gled> ovo smo sve, hamdu ilahi, rabbi lalemin, spomenuli. طيب طيب يابا spomenuli, وذكرنا الحمد لله رب العالمين نعم ليس هو فقط بريضي انا بزينه انا مش Ne, ne, onko je prije, znači prije uslama se mi vjenčalo kod ovih uh, pradnosti sad šta sa tim prezimenom što je po papirima, Nikog ne treba mijenjati? Ne treba mijenjati, alas. Stvar je završena, jer ako bi ona htjela to da mijenja, opet morala da, da se vraća ta vut i tako dalje, i tako dalje, dakle, nek ne ostavi stvar kakva jeste. U svakom slučaju, kod nas je prezime pripadnost plemenu. Je tako? Međutim, kada u osnovi mi pogledamo pleme su komunisti davno zabranili kod nas. Iako u nekim dijelovima bivše Jugoslavije i dalje su ostala plemena. Svatate. Dakle, ja sam iz plemena toga i toga. Međutim, njegovo pleme i njegov, njegovo prezime nisu isti. Pa kažu kako pleme jedno ime, a prezime drugo ime. Zašto? Zato što su komunisti. Kada su ljudima, dakle, kada su definitivno zabranili pleme. Jer nema sumnje da je u plemenu snaga. U plemenu je snaga kada živiš I, i tvoja braća i vaši sinovi i Amidže i, dakle, Dajidže nisu tvoje pleme Dajidže Daj su, oni su posebno pleme oni su pleme tvoje majke tako vi živite na jednom mestu zajednosti poput Eus i Hazređ, dva ogromna plemena uvijek su se naticali, svatate živite na jednom mestu, tu ste svatate, ali ovo poslani odnosno kada je bila borba protiv, protiv Musele Melažova Ustimani su bili izmješani pa ih je šta Halit i bulid, podijelio u skupine. Svako pleme posebno. Da svako pleme pokaže da je ono to koje je odbranilo Allahov vjeru. Da se da se natiču u dobro. <coughs> dakle, kada su keafiri uvidjeli da je pleme problematika, da je pleme problem, onda su naredili da svi dobiju dakle, kako se kaže to? ova komunistička prezimena sa Vić na kraju. Jes. Dakle, to su uzeli od koga? Od, od, od svoje braće komunista. Od Rusa. Vić. Jel' tako? Na Naprimjer, u mnogim slučajima čovjek je bio određeno plemen. Onda su našli najstarijeg iz tog plemena koji se zvao Omer, recimo. Onda su rekli, od danas ste vi Omerovići. Valahi. Dakle, često sam, dakle, vidio sam Dva rođena brata. Jedan se zove Numanović, a drugi se zove Selmanović. Jer, jo, jer su postojala dva brata. Jedno ime bilo Numan, a drugo ime Selman. Kuhuhuh. Pa ovaj reko Alas, nek se moja deca zovu po meni, a nek se tvoja deca zovu... Dakle, isto pleme rođena braća. Međutim, ovaj se zove ovako, ovaj ovako. Slazate? Dakle, kad pogledam u osnovi, ova uh, imena, odnosno prezimena koja mi imamo, Često, dakle, nisu naša prava, dakle, imena naših plemena. Osim, dakle, kome se, Allah, tebara, kada nas smilovao, i to je u većini onih koji nemaju na kraju bići. To je u većini slučajeva onih koji nemaju na kraju bići. Kada bi neko htio da, da učini hijdžnu, odnosno da šmugne iz Jugoslavije u neku od takozvanih, jel, muslimanskih zemalja, kao što je bila Turska ili Palestina ili Egipat ili Sirija gdje su ranije ljudi činili Hidžu a najviše u Tursku sa našeg jel, sa naših ovih e, prostora jel? nije im se dozvoljavalo da zadrže tović. pa je mora, opet da mije tamo ime Subhanala dakle ja poznam lično ljude koji su promijenili dakle kada su činili Hidžu u Tursku kada su morali da promijenu ime pa je jedan uzeo ime Sanđak dakle prezime mu Sanđak drugi je uzeo Balkan Dakle, Balkan nije u osnovi originalno prezime, već je šta? Već je odabrao sebi, nešto što ga... Ili Bosna, ili... Dakle, nešto, ne se seti, što ne nešto neboš se svetiš, dadu neku Bošnjak, na primjer, Bošnjak je također... Ili neko drugo ime, Bardak. Bardak, čaša znači na turski. Eventualno negdje u kancelariji je bila čaša na stolu. I ona je neko, ajde me, Bardak ćemo ti daći. Da, ovle je ona kute, ili Molim, ja. dobro, e, kada se žena dokle je afira, kod da zakafira. I prvi islam prije o, odnosa onda će se ona rastaviti od njega. I mehr će mu vratiti nazad. Svatate. Mora mu vratiti mehr nazad. Zašto? Zato što sa njim nije imala odnos. Međutim, ako bude imala sa njim odnos, njoj ostaje mehr, ali se od njega mora u svakom sučaju rastaviti, osim da on, pri, da, da on prihvati islam. Ako bi, kao što malo prije rekao smo, i on prihvatio islam, onda bi im brak bio validan, ako ne bi Onda je to razlika u vjeri. A razlika u vjeri je šta? Razlog odvajaja muže i žene. Osim da je muž musliman, a žena kršćanka. A ne obratno barek Allahu fikom. Taj. E, također, onaj koji primi islam, a u džahilije tu je oženio više od četiri žene. Dakle, osam Deset Dakle, Allahov opostanik s.a.s. je jednom od, od ashaba Koji je imao, dakle, imamo bilo Qajs ibnul Harith Qajs ibnul Harith je imao osam žena Pa mu Allahov opostanik s.a.s. je naredio da odabere četiri A da pusti četiri a, li I drugim ashabima, dakle, koji su imali više žena ili manje žena i Allahov posljednik se nam je presudio istom presudom. Dakle, neki su imali deset, neki manje, neko, neki više. Pa im je Allahov posljednik se nam je da odaberu četiri žene, a da ostale puste. Jer čoveku nije dozvoljeno šta? Nije dozvoljeno da ima, jel, više od četiri žene, kao što vam je to poznato barek je lafiko. Halas, koliko je prošlo vene mene? Ako ima neko, neko pitanje, šarao tala da Riješim ako nema... Ovo ja da da prekinemo ovdje, hajde, smidno. Pitanje je bilo, ovaj, <clears throat> ono, ono, zanimljavanje taglosti, da, recimo, sada najde, znamo to. Ali, pojavljujem se reči, da su, recimo, već, da smo, recimo, dva će ženom prekinu. Molim? Nađi da Da. A dokaz je velija, recimo, da, da je, da, da ima, ma, odnosno, manjema. Dokaz je manjema sa ljenčanih blizni. Da. Da. Kako ovo pogleda, Allah te barek, ja tela ga nije obavezalo da ide na hadž, a kone može. Ja bih pazo. može da ide, znači finansijski ješao, ovaj nema šaka, ja, oko što taj problem ako nema mogućnost da ode na hadž zbog bilo kojeg razloga, Allah te barek, tela zna njegov razlog, hoće dobiti nagrodu kao da je bio na hadžu. Svata Ako bi moro da učini nešto što Allah te barem danas zabranio, da bi došao do toga haram se ne dolazi do donog do što je dozvoljeno svatač, svatač te braća barem kifikom. A sa druge strane, zašto ne bi ona bila zašto ne bi uzela sebi nekog drugog mahrema njenog kocca ili njenog brata i tako i tako dalje. Dakle ovo pitanje može inshallah da da se riješi lako. Može da se riješi lako inshallahu teala. <gled> Da. Alhamdulillah. Subhana Allah wa men yatekillah yaj'al lahu mahracan. Qasiboya neki izlaz. Allah. Subhana Allah. Dziyai. Dobra myśl pytanie, ima jedną żonę. I żona nie jest tylko A ona jest tam gdzie może w jakiejś gradi stanuje. I to ją namracza ali izdržava je on on nam da da tako kako navraća lijepa zamaj je više više ovo žene više bude kod a ovo onako više navraća je kod joj ustup je kodobra što to dobro ha joj ciklus vrući to zove bravo depre da nema popularno ne ona je Jelona ona je njegova žena il nije? Ako mu je žena, onda mora da bude pravedan i prema jednoj i prema drugoj u potpunosti. Svatate? Ako ko što kaže Allaho posljednje sveme, a, ko bude imao više žena, a bude nepravedan prema njima, Allah će ga proživati na sudnjeg danu, jeste, jeste. Dakle, u hadisu se da što pomije po ovoj žvu mail, dakle njegova Dakle strana da da će dakle, biti navedena, dakle paralizovana kao kada čovjek često se možda videli, dakle nije često, ali ima ljudi kojeme se dakle paralizuje jedna polovina tijela supanala zbog ovog blica kako se kaže, mic, grom ili možda ni udar ili nešto drugo, pa mu jedna dakle stvar totalno paralizovana supanala. Tako u ovom slučaju dakle to je haram bezimalo, bezimalo sumnje. Ko mora da bude pravedan prema svojim ženama da je navrati Da a, a, a ne vezi ako onda tamo stane, ali da on bude isto kod ove, isto i kod da isto da bude pravi. Naravno, dakle dan kod jedne, dan kod druge, osim, pet, kod on je ne, ne, ne može, ne može. Dakle, osim da ova oha, da, da, da, da halali svoj dan, shvatate, da halali svoj dan, ili na neki drugi način, Ali to je, kaže samo jedan dio učenjaka, da se one dogovoje, pa da kažu nek budu kod tebe nedelju, kod mene, nedelju tako dali tako dali. Međutim, to je suprotno, suneti Allahovog poslanika, salallahu, aleyhi voseleme. A za jednu noć da bude kod vode i tako, svekih? To je samo pod uslovom da oženi četiri od jedan put. Pa neki učenjaci kažu, a, jednu četvrtinu noći će biti kod jedne, drugu kod drugije, treću kod treće i... Zadnjoj četvrtinu kod ove zadnje. Samo četvrta Da. Znamo. Četvrta gleda jedan. Znamo. I tekako, i tekako, jer kasnije, dakle ako se to ne spomene pri samom sklapanju braka, otkud ona zna, dakle, šta ti hoćeš, otkud ti znaš šta ona hoće, dakle, mora jasno da se kaže. Znači taj čisto odnos desinira, uh, u sklapanju definira, u naslijeti mi je odnos definiran serijatom da bez, bez nekakog ekstra. Nije, ah i njen je, njeno pravo je da joj ti prilaziš, to je njen hak, to je njen hak. Moraš to da radiš, svatate. Dakle, sad oko toga postoji ženje. Dakle, ispravno je da čovek obave za uh, jednom u četiri meseca. Kao kad je Omer Adelanahu pitao Hafsu koliko žena može da bude bez čoveka. Pa je ona rekla tri meseca. A četvrti mesec, fihi nadar. Dakle, što te četir, čet, četvrtog meseca diše, onda je malo škakljivo, jel? opasno. Teško, jel? Četvrtog meseca. <laughs> dakle, za vrijeme dogovora, za vrijeme dogovora, dakle, da sve žena spominje, dakle, ono što su prava supružnika, čak i žena može da kaže čovjeku, ne treba mi, ne treba mi tvoj metak, ja imam više met kod tebe. Čak mogu ja tebi, jel da izađem u susrete Dakle, sve to treba da se spomene na samom početku, da ne bi, dakle, da čovjek zatvori šeitanu prokletom svaka, sva vrata, dakle, da nema tu, da ne bude ni Trun, nepravde izoljma. Jes. Kako je situacija kad čovje žele jedanu živi u Sarajevo druga u Brzku? Boga no. mi nik se snađe, mora da kupi dobro auto. Ile <laughs> <laughs> helikopter. A može upitova, je žena udata za etikite, Ne može, nikako. Nemoguće. Te je bare kalafiku. Če, če se kaže, ako naše razo zaka prije odloša Polovicu, ako, uh, ako je razvod braka sa njegove strane, ne halalite, ako je razvod braka sa njene strane, ako ona kaže ja neću sa njim da žirim, i tako da ne, ali to, to ako je, kada stanik ko je počeo sa razvodom braka, ona ili on, on, on je nju pustio ili ona tražila razvod braka, bitno, bitno je, ako je Ako je on tražio razvod braka, a nije imao odnos sa njom, onda njoj ostaje pola mehra, a bolje je da joj ostavi cijeli mehra. Međutim, ako je ona, dakle, dakle suprotstavila, razumijete, a? onda ona ne dobija mehra onda ona ne dobija mehr ako ona da kre potegne pitanje kod kad je da neće sa njim da ima ovaj ništa onda ona onda mora da vrati sva tata bare Allah fi ku nu ata mu wa hab wa am kalbuk latim ma wa idha ta lay <mysicly> qatala وعبيد الأرض لا حولى لهم, حول لهم وزوال الملك عنهم في وشاك أيها المؤمن لا تحفل بمن يرفع الصوت ومن يلقي الشباك أنت كالبركان لا